Gloria lui Dumnezeu! Ne bucurăm să fim aici, în Casa Domnului. Biserica să e o biserică minunată. Amin? Cei care sunteți pentru prima dată și ați vrea să cunoașteți mai multe despre istoria noastră, despre ce credem noi, despre ce lucrări sunt această biserică, avem un ghid care o să fie la ieșire, la recepție, acolo pe masă, pur și simplu când vei ieși la terminare. Iați un ghid, vei afla mai multe informații despre, uh, despre cine suntem noi, ce credem noi și de asemenea avem un formular pe care dacă vrei ca noi să ținem legătura, să te cunoaștem, dacă este cumva pentru ceva ce ne putem ruga, te putem ajuta cu ceva, aș să-l completezi și să-l lași tot acolo la recepție. E pentru voi, cei care sunteți pentru prima dată, că ne bucurăm că sunteți aici și vrem să vă spunem cine suntem noi și să vă arătăm că Dumnezeu are planuri mari cu Biserica Salem. Ami? A fost o săptămână pentru mine mai ușoară, ne-am bucurat să fiu plecat cu Mona afară din apartament, afară, nu că îl iubim pe Teddy, numai Teddy copil și greu și a fost bine să dormim nopțile neîntrerupt, a fost foarte fain. Dar ne-am întors înapoi și ziceam și cu Mona ne întoarcem înapoi la viața reală, viața reală, avem un copil. Care uh, are nevoie să-l schimbăm, să-l hrănim Și are nevoie de noi non-stop Dar a fost bine să lăsăm și la mami un pic Mami s-o bucurat să-l aibă Și uh, adevărul e că după ce a stat la ea uh, două nopți Au dormit și la noi mai bine Nu știu ce sunt Eu aerul din să-martin, ceva e acolo Eu a bine Sau ceva ce o dat mami să mănânce Nu știu ce au fost Oricum, trebuie să vă spun că a avut un pic de mai mare burtică când l-am luat de la mami Nu știu... Lăsăm mult, deci mă uitam la Teddy, Teddy tăi burtă ca tic un pic, dar uh, și-a revenit, l-am pus înapoi la regim, deci uh, dacă vă uitați la el, uh, mama îl iubește mult, Eu a crescut un pic burtică, poate e dat în ziua aia atunci mai mult, dar a fost oricum, e drăguț, e drăguț și ne bucurăm pentru, pentru el. Cei care încă nu sunteți implicați la grupe, puteți oricând să veniți, nu a plecat trenul, trenul oricând îl puteți prinde, este în stație, intrați într-o grupă și dacă sunteți aici și ați vrea să cunoașteți alții din biserică, la o întâlnire de genul acesta poți să-i saluți pe oameni, poți să, așa să încep să-i cunoști, dar într-un grup poți să-i cunoști mai bine, așa că te încurajez să te uiți pe program unde este categoria de vârstă care ți se potrivește. Aș vrea să ne îndreptăm spre Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață și aș vrea să deschideți la 2 Petru. Suntem într-o nouă serie de predici care le-am început duminica trecută și uh, sunt entuziasmat de ceea ce Domnul va vorbi și vorbește prin uh, Apostolul Petru, prin pistola a doua a lui, a lui Petru. Așa că deschideți la capitolul 2, dar trecut am citit din traducerea din limba modernă și o să vedeți, astăzi vom citi din traducerea Cornilescu și veți vedea, veți vedea uh, un pic diferența, cuvintele sunt, uh, mai noi în cealaltă traducere, dar voi, astăzi voi folosi traducerea Cornilescu.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 prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slavă și puterea lui. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. Spuneți toată lumea tot. Când spui tot, nu există, rămâne nimic. E tot ce privește viața. Și în orice viață, viață din belșug. Și Vlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slavă și puterea lui. Prin el, prin care el ne-a dat făgăduințele lui, nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, naturii divine, după ce ați fugit de strigăciunea care este în lume prin pofte. Și fiți atenți, de aici vom începe astăzi, vom prelua, mai bine zis, de aici, de la versetul 5. De aceea, fiți atenți ce spune Petru, însuflat de Duhul Sfânt, dați-vă și voi, deci El, el ne-a dat tot ce privește viața, 5, de aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta. 2 Petru 1 cu 5, în traducerea ortodoxă, spune așa. Pentru aceasta, puneți și din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună. Îmi place și traducerea asta, part... puneți și din partea voastră, Dumnezeu și-a făcut partea Lui, vă da tot ce privește viața în puterea Lui, dați-vă și voi din partea voastră toată sârguința, să adăugați la credința voastră, fapta bună. Aș vrea să vorbesc astăzi despre al doilea bilet, am vorbit despre primul, astăzi vreau să vorbesc despre al doilea bilet, biletul excelenței. Biletul excelenței. Haideți să ne rugăm și uh, vom începe călătoria noastră în cuvânt. Dată îți mulțumesc pentru această dimineață. Îți mulțumesc că tu lucrezi, tu ne vorbești, tu ne încurajezi. Îți mulțumesc pentru planurile mărețe care le ai cu noi, cu fiecare și cu noi ca biserică. Mă rog, Doamne, ca tu să binecuvintesc vestirea cuvântului. Mă rog, Doamne, ca să vorbești prin mine. Mă rog ca inimile noastre, Doamne, să fie deschise, receptive. Mintea noastră să nu fie în altă parte, să fim concentrați la ceea ce Tu ne vorbești în această dimineață. Și îți mulțumesc că nu vom fi doar niște ascultători pasivi ai cuvântului Tău, ci doar ne vom fi dornici să-L aplicăm în viața noastră, în fiecare zi. În numele Lui Isus. îți mulțumesc. Amin. Amin. Amin. Acum câțiva ani, eu cu Mona am fost într-o stațiune în Ungaria, Balaton Fured, Uh, probabil că nu zic cum trebuie, dar așa se citește, Balaton Fured. Și uh, acolo, în acea stațiune, existau lucruri care le puteai face fără să plătești un bilet. Erau lucruri care puteai puteai să mergi, de exemplu, pe, pe faleză uh, fără să plătești niciun bilet. Era deschis. Intrai pur și simplu, mergeai de la unde erai cazat, mergeai, te plimbai pe faleză, pe, uh, pe malul lacului Balaton, vestitul lac Balaton, Uh, cel mai mare lac din Europa Așa am înțeles uh, Și te plimbi pe gratis Nu plătești nimica Poți să, Deci nu trebuie să plătești niciun bilet Când te plimbi pe faleză Ei, dar dacă vrei să mergi Dacă vrei să mergi uh, uh, Să faci baie în lac Într-un loc totuși amenajat Nu direct în buruiene Și nu știu ce este acolo Dacă vrei, există spații amenajate Dar uh, trebuie să plătești un bilet și nu poți să mergi la, să mergi la uh, persoana care e acolo uh, la casăriță spune, spui Auzi, eu sunt turist aici, eu am dreptul să intru, să intru la strand. Vă da, ai drept, dacă ai bilet. Dar, uite câți bani am plătit, să ajung până în Balaton Furet, sunt în Nogivaro, din Oradea. Cum? Nu mă las să intru? Nu, Bucurete de celelalte lucruri, bucurete te de faleză, de parc, dar uh, la strand plătești un bilet. Ah, ok. Ne-am primat, după aia și am plătit biletul, dacă am vrut să intrăm, uh, în, uh, să intrăm în lacul Balaton, totuși în condiții normale. Poi am mers și am văzut uh, Aqua Park. În Balaton, fără de este un Aqua Park, niște fai ce. Uh, Rides, ce fain te urci pe niște tuburi și te bagă prin apă și intri în apă și ieși din apă și e foarte tare și dacă mergi acolo și îi spui ești turist, ești din Oradea aș vrea să intru și eu și spune poți să intri te costă 5.000 de forint cum o să plătesc eu atâția bani da? eu am venit, uite cât drum am bătut uite, am făcut un efort să vin să vă văd pe voi nu sunteți Ce nu, trebuie să plătești un bilet ok N-am mers <laughs> Dar nu, dar n-am mers Că lumea nu-i place așa apa aia Nu știa cum o să iasă din Tubola jos Și o să arunce în, în bazinul la adânc Dar Dar am mers odată când ne plimam pe faleză Am zis, hai să luăm au un trenuleț Care te duce prin toată stațiunea Și vizitezi toată stațiunea Și îi spune în limba maghiară Despre uh, ce vezi Noi n-am știut Mi-ar fi plăcut să învăț Dar nu știu nu știu. Și uh, ne gândeam, bă, totuși merită să vedem și noi stațiunea lor. Și când am ajuns, eram gata să plătim biletul, când am ajuns uh, aproape de trenuleț, tipul care coleta biletele, noi eram gata să intrăm, urma să plece, că am văzut că toți să îmbarcați, și el zice, intrați repede. Uh, și mona, dar noi n-am plătit bilet. Dacă au să intrăm, hai să intrăm. <laughs> Și am intrat și ne așteptam la bun, o să vină probabil la urmă să ne întrebe de, de bilet, dacă nu, no, să plătim bilet. Nu mai țin minte cât era, era vreo 15-20 de lei în banii noștri. Și la sfârșit am văzut că nu vine la noi. Am spus mulțumim, să trăiți și a fost fain. ne-am plimbat cam 40 de minute, nu mai țin că când ne-am plimbat cu trenulețe și am văzut. Și a fost foarte fain că ne-am plătit bilet. Nu ne-a costat nimic, a fost un sentiment așa, parcă am jefuit economia asta uh, Ungariei. Deci nu am plătit un bilet. Ne-a simțit fai. Ne-a simțit bine. Dar toate celelalte trebuie să plătim bilet. Dar ăsta a mers pe gratis. Nu-ți zice repede să intrăm. Mă gândeam astăzi la experiența aici și mă gândeam la, la noi ca și creștini. Noi ca și creștini avem impresia. Iisus a venit și ne-a spus următorul lucru. Ioan 10, 10. Eu am venit ca să aveți viață și să aveți din belșug. Și, voi, și noi credem pur și simplu ne credem, păi toate mi se cuvin acum în Hristos. Toate ușile mi se deschid în Hristos. Toate binecuvântările, toate, toată favoare. Acum, pentru că am intrat prin Isus, toate mi se cuvin. Nu trebuie să plătesc nimica. Totul e gratis. Um, nu. Pentru că vedem la 1 Petru că unele uși în viața de credință nu ți se vor deschide, nu vei putea intra prin ele decât dacă plătești, dacă ai bilet, dacă plătești un preț. Și acel preț îți dă liberă trecere. Și astăzi vrem să vorbim despre să începem, am vorbit data trecută de primul bilet, biletul schimbului. O să începem să vorbim despre următorul bilet. Dar aș vrea să înțelegeți că în Împărăția lui Dumnezeu nu intri într-unele -une, în trenulețe fără să plătești prețul. Pentru că Dumnezeu și-a făcut partea. Și îl așteaptă ca tu să-ți faci partea ta. V-am spus că el nu o să facă niciodată partea ta. Din partea voastră, spune traducerea ortodoxă, din partea voastră dați-vă sârguința. Isus, odată toată sărguința, l-a trimis pe singurul lui Fiu. A spus, intrați pe poartă, eu sunt cale, adevărul și viața. Intră prin Isus Hristos. Și intre și primul bilet pe care îl primește în Împărăție este biletul schimbului. Și vreau să vedem, de, și vă aduc aminte, definiția acestui bilet. Acest bilet ne dă posibilitatea de a renunța la un lucru pentru a primi ceva mai bun. Un schimb spiritual, radical, printr-o renaștere spirituală Unită cu o disciplină spirituală. Cu alte cuvinte, tu vii și zici Domnului, iată păcatul meu, iată trecutul meu, iată. Ăsta nu, nu arată ca bilet, să ceva care arată ca un bilet, iată planurile mele, îi dai lui Dumnezeu și în schimb, îți dă lui, pacea lui, favoarea lui, ți le dă ție. Eu zic că e un schimb bun. Și m am spus că acest schimb, Biletul acesta al schimbului, toată viața trebuie să-l folosești. Nu-l arunca, îl ții, pentru că toată viața îl folosești. Știi de ce? Te trezești dimineața, cineva îți face ceva și tu ai amărăciune în inima ta. Nu vrei să-l ierți. să spune, schimb, hai să schimbăm. Și dai Domnului amărăciunea ta, ce-ți dă el, iertarea lui? Se întâmplă ceva într-o zi? De Nu? să spune, dă ta, el îți dă pacea lui. Mai ai stresat, mai ai făcut un schimb. Și fiți atenți, ori de câte ori faci aceste schimburi în viața ta, devii o persoană mai bună. Devii o persoană mai bună. Asta e planul lui Dumnezeu. Dar uitați-vă, partea noastră e să întindem. El a făcut deja tot ce depinde de noi. Dar am văzut data trecută că avem și noi o responsabilitate. Avem și noi partea noastră, care mulți ar vrea ca toate Domnul să le dea doar ca pe tavă. Dar în împărăția lui Dumnezeu primești mântuirea în schimbul uh, păcatului tău, aia e gratis. Spunea cineva că, bun, ca să darul lui Dumnezeu, viața veșnică, nu te costă nimic. Nu te costă. Odată ce intri prin acea ușă, îți dai seama că. Dumnezeu așteaptă ca tu să... El și-a făcut partea lui. El așteaptă ca restul vieții tale să trăiești pentru el. El a luat vina păcatului tău. A murit în locul tău și El îți cere ca tu să trăiești pentru el acum. E partea ta. E partea noastră. Așa că am văzut despre acest bilet al schimbului, l-am -am studiat, nu o să mai stau mult la acest bilet al schimbului, dar... Vreau să vă zic următorul lucru. De la acest bilet, vedem în, în, în, în epistola lui Petru, noi trebuie să mergem mai departe. Nu trebuie să te mulțumești doar am folosit biletul schimbului, Dumnezeu mi-a dat lui, pacea lui Dumnezeu vrea să mergi mai departe, vrea să particip la ceea ce noi numim creștere spirituală. Și trebuie să iei toate celelalte bilete despre care vorbește Petru aici și o să le studiem, dar astăzi vom studia unul dar mă vreau să vă zic următorul lucru următoarele bilete necesită decizii din partea ta necesită necesită anumite, anumite discipline pe care trebuie să ți le iei și o determinare aceste următoare bilete nu pur și simplu le primești trebuie să-ți dai selința să faci jos de ele. Trebuie să-ți faci partea ta. Partea ta. Asta. Și vreau să vă zic următorul lucru. Aici ai punctul în care îi pierdem pe unii. Pentru că ar vrea e așa ceva, e și cineva, că la noi românii avem o vorbă. Oriunde, în orice pătră socială, avem vorba asta. Păi să ne dea. Să ne dea. Cine? Statul să ne dea. Cine să ne dea? Patronul să ne dea. Să ne dea. Păi să ne dea. Păi Dumnezeu spune: Vino și ea. Fă-ți parte, ta. Dumnezeu vrea să-ți dea. Fă-ți parte, ta. Așa că vom intra în acestea și vom vedea primul bilet care va necesita un pic mai multă decizie și disciplină din partea ta, și este biletul excelenței. Acum, Înainte ca să intru în, această, în, în să vorbesc despre biletul excelenței, hai să vedem contextul în care apare el. Spune așa cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 5. De aceea, dați-vă și voi toate silințele. Aș vrea să vedeți ce înseamnă să-ți dai toate silințele. Pentru că numai când vezi diferența dintre definiție și ceea ce ai crezut, tu mă. îți dai toată silința. Păi cred că da. Nu, hai să vezi definiția. Ați dat toată silința, înseamnă să pui lucrurile în mișcare printr-un efort perseverent. Și peste ceea ce este nevoie, înseamnă ați dat toată silința, înseamnă să iei inițiativă. Știi de ce nu ai toată viața de rugăciune? N-ai luat inițiativă. Știi de ce nu îți place cuvântul lui Dumnezeu, nu te delectezi cu el în fiecare zi? N-ai luat inițiativa. Știi de ce nu dai zicioală, Domnului? N-ai luat inițiativa. Trebuie să-ți dai toate silințele. Și următoarele bilete, despre asta e vorba. E vorba ca tu să-ți dai toate silințele. E vorba ca tu să iei inițiativă. Da, vreau să crezi spiritual. Vi la Iisus Hristos, auzi mesajul Evangheliei, vezi că există un schimb, un bilet al schimbului. Tu îi dai, Domnului, trecutul tău. Păi... Super, abia aștept să scap de el Zice unii dintre noi nu? dă Dăm Doamne, viitorul Care îl ai pentru mine Și după aia Domnul Bun, acum, acum Vreau să-ți dai toată silința Vreau să depui tot efortul Pe care tu l poți depune Un efort perseverent Vreau să-i inițiativa Wow Asta ce înseamnă? Înseamnă partea ta Nu o să vină Dumnezeu să te împingă Vă roagă-te, măcălim niciodată nu o să vină Dumnezeu să te forceze pe tine. Tu trebuie să iei inițiativa. Credeți că Dumnezeu o să vină și... Dar Domnul, de ce nu mă forțează să citesc Biblia? Nu te va forța, e partea ta, tu trebuie să-ți dai silința. Tu trebuie să iei inițiativa. Vreau să deschid cuvântul Domnului. Așa cum e inițiativa, s-a prins televizorul. Hai să vedem știrile de la ora șase. Ce ai făcut? Ai luat inițiativa. Tu ai luat-o inițiativa. Te-a cineva, să a televizorul. Mai este Teddy acum, el mă forțează să pun la, la desene animate. Vede că-i stâns televizorul și vine cu telecomanda. Am, am și filmat, el vine să cred. La 11 luni, el cu telecomanda, eu vrea să aprinde la desene. Și ține telecomanda. Așa face. Așa face. Așa, vede că nu se aprinde. Și eu trebuie să vin să-l ajut. Teddy, nu... el crede că oricare buton aprind, aprinde televizorul. Așa. Și îl pun, de exemplu, îl punem la fabrica. Nu vedem că e curat, nu sunt prostii la paprika, mâncare numai, nu trebuie să ai probleme cu ispite de altă natură. Mâncare, mânti tu, mai mânti când din frigider când vezi ceva acolo. Și când vede că e la, la paprika, el vine. Ia telecomanda, o caută. îi place lui cu paprika. Și pun la desene animate. La desene animate stă atent. Mai este ceva care e pentru noi ca familie un dubiu. Ne uităm la o emisiune Vocea româniei, să zicem, și în timpul vocei româniei există o reclamă la o rețea de telefonie, nu vă zic, are când are rost. Și la, vă spun, oriunde îi, deci el poate să se joace cu nu știu ce ursuleț, când urmează muzica la reclamă asta, stă nemișcat. și urmează altceva, după mai continuă. Și firma asta de telecomunicații nu are doar o reclamă. Are mai multe, dar le știe pe toate. Deci nu, nu pierde una. Ce face Teddy? El ia inițiativa. Puneți-mi Cartoon Network, puneți-mi reclama aia. Ia inițiativa. Nu te, vede că de la sine lucrurile nu se, nu se aprinde televizorul direct la Cartoon Network. Ce face el? Ia inițiativa. Încă nu știe vorbi. Dar îmi trăminte semnale. Noi știm că vrea ceva. Asta e vorba lui. Și mai face când, vede că nu face nimic. Ia inițiativa. Dacă vezi că îți lipsește ceva în viața ta, vezi că în creșterea ta spirituală știi de ce îți lipsește. Că n-ai luat inițiativa. Că dacă ai fi luat, ar fi fost acolo. Bun, al doilea lucru care vreau să vă uitați, ce spune Petru, spune, dați-vă toate sălințele, să... Uniți. Să uniți. Traducerea, celălalt traduce, să adăugat Și vreau să vă spun ce o să mă auziți de multe ori folosind cuvintele în limba greacă sau ebraică pentru vechiul testament. Și vă spun de ce. Că vreau eu să vă impresionez. Că eu am calculator și acum pot să mă duc pe fiecare cuvânt și pot să văd exact cuvântul în greacă. E adevărat că Tehnologia asta e foarte faină. Dar vreau să vă arăt diferența, să știți. Și tata a folosit de multe ori cuvinte în greacă. De ce le folosim? Ne dăm că suntem teologi? Nu! Când citești doar în limba română anumite pasaje și vrei să le studiezi, studiezi un verset din, în limba română, o să-l citești și e ca și cum îl, îl citești și îl vezi la televizor în alb și negru. Pentru că ce se întâmplă? Cuvântul inspirat de Duhul lui Dumnezeu a fost în limba originală greacă pentru Noul Testament. El a fost cuvântul în, în limba greacă. El a venit direct, însuflat de la Duhosfân. Oamenii au tradus cuvântul ăla în limba noastră. Deci e important să înțelegem, pentru că dacă în limba română sau orice altă traducere a, a, a originalului, se pierd anumite expresii, se pierd anumite definiții și e important să ne întoarcem să vedem ce a vrut Apostolul Petru să spună. Și astăzi veți vedea. Veți vedea că intrăm să vedem ce, care e cuvântul ăla. Știu că Cornilescu știu că traducerea ortodoxă o folosește, dar ce, care e cuvântul efectiv care l-a folosit Petru în greacă? Și ce înseamnă cuvântul ăla? Pentru că atunci când vezi cuvintele în limba greacă, dintr-un pasaj, e ca și cum te uiți la televizor color. Color. Există mai multă culoare. La ce... Îți dai seama de anumite adânci. Noi, când vezi al negru, vezi adevărat. Nu mă înțelegeți greșit. Vezi tot o persoană, nu vezi două persoane. Când citești, limbia, când citești cuvântul lui Dumnezeu în limba română, nu vezi doi mântuitori. Nu, tot unul Isus Iisus Hristos. Dar când e cuvintele în limba greacă, și obișnuiți-vă, că o să, poate o să învățați greacă, știi? Mergeți în Grecia, voi să scoateți niște cuvinte. Grecești. Dunamis? Nu. No. Sorge? Agape? Cuvântul uh, sauniți este un cuvânt uh, uh, epicoreigen în greacă și uitați ce spune. Să asiguri orice este nevoie. Pe lângă are cineva. Pe lângă ce are cineva. Orice este nevoie. Pe lângă ce are cineva. Orice. Darnic în timp și efort. Darnic. Nemulțumit cu măsura cea mai redusă. În, în Grecia erau scenete care, care erau puse de oameni și era modul în care ei transmiteau valorile lor. Uh, mulți, nu erau televizoare, nu erau mass media. Erau prin scenete, ei transmiteau diferite valori. Și uh, cuvântul de la care vine acest epicoreigen este coreigen, se numeau cei care sponsorizeau aceste scenete și nu erau ieftini, erau foarte scumpă. Deci cuvântul ăsta epicoreigen, Petru se referă la oamenii care asigura orice este nevoie ca sceneta aia să meargă bine, orice. El exista cât costă, cât costă scena orice. Ei asigurau. Și când Petru spune să unești, el spune să asiguri tot ce este nevoie ca să faci chestia asta, să fii darnic în timp și efort. Nu spune că, e foarte interesant, că el, Petru, nu zice că Duhul Sfânt va adăuga. Și voi dați-vă toate silințele ca Duhul Sfânt să adauge la credința voastră. Nu spune așa. Dați-vă voi toate silințele ca să adăugați. Ca să uniți. Cine? Tu. Eu. Și de-aia vin într-o biserică, de genul, de biserica noastră, vin într-o biserică și vezi o persoană care poate îi... Hai, nu, nu la noi. Nu la noi. Dai să zicem altă biserică. Nu la noi. Bun. mergi într-o biserică și te întâlnești cu o persoană, dai mâna cu el, da, de când ești creștin? E 20 de ani. Wow! Wow! Foarte fine, Foarte fain. Te mergi la celălalt și îl vezi, îl implicat, frate. Păsta l-ai văzut, ăsta nu prea făcea nimic. El venea numai, nici nu vorbea cu nimeni. Și vezi, pe este, era unul care, dacă ăsta e de 20 de ani creștin, probabil că ăsta te gândești, stai care e așa implicat, ai văzut cum se roagă, ai văzut că, uai, ăsta e plin de flacăra Duhului Sfânt în Și între de când ești creștin? De 2 ani. Bă, și e dezorientat. Bă, ăsta la 20 de ani e cam oale, nu face nimic. și ăsta la 2 ani parcă o trecut prin toate școlile teologice. Diferența. Unul adaugă, unul nu adaugă la credința lui. Și ce rămâi? Rămâi cu credința aia inițială. Îl pe Domnul Isus? Da! Isus este Mântuitorul tău? Da! Ai fost setat de păcatele tale? Da! Bun! Și mai încolo? Deci mult mai mult decât atât pentru tine. Mult mai mult pentru tine. Dumnezeu are uși prin care vrea să treci. Dar trebuie ca tu să plătești prețul. Vezi, nu mulți suntem gata să plătim prețul. Ne place doar partea de... Și credem că mă, o să vină la Cristos să mă asigur că veșnicia e asigurată. Dacă se întâmplă ca să mor uh, mai repede, măcar știu că ajung în cer. Dar nu ne dăm seama că aici pe pământ Dumnezeu are, are un plan cu viațile noastre. Are uși prin care El vrea ca noi să trecem. Dar acele uși necesită un preț. Deci este un bilet care trebuie să îl cumperi. Te, te va costa. Te va costa. Și de multe ori te uiți, uh, la, o persoană, te uiți, la, te uiți la o persoană care vezi că mai de, o veni mai de curând în biserică. uite domne, cum, ce face el, domne? Uite, uite, uite, așa, înțelege lucrurile. Ce face el? Și ce face el? Adaugă la credința lui. Adaugă. Își face partea lui, își dă toată silința. Adaugă la credința lui de ai când te întorci la Iisus Hristos la noi în biserică, noi avem o, o carte, Primi pași pe această credinței. Pentru că noi, noi vrem ca tu să înțelegi de la început. Ai început o călătorie. Nu gata s o sfârșit odată cu intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu, ai început. E începutul și noi îți dăm câteva direcții în acea carte să, să înțelegi că va trebui să-ți dai și tu silința. Va trebui să adaugi tu la această credință. Așa că, ce -i, care -i primul lucru pe care spune că trebuie să adaugi? După ce primești acest bilet al schimbului, care următorul lucru pe care vrea să-l adaugi? Și aici vedem, Cornilescu spune, și să uniți cu credința voastră fapta. Fapta, fapta, fapte bune. Fapta bună, spune traducerea ortodoxă. Dar haideți să vedem exact ce-o vrut să spună Petru. Și cuvântul pe care îl folosește Petru pentru a acest să uniți, primul lucru, primul bilet, este, este cuvântul arete. În greacă e ușor de reținut, îi arete. Și arete este un cuvânt care înseamnă, dacă mergeți în dicționar, excelență. Cornilescu a decis să scrie faptă. Da? Dar e o faptă de excelență. Și mai mult decât doar o faptă. Și mă gândeam, cum adaugi tu la credința ta excelență? Excelență în ce? Ce a vrut să spună Petru? Și acum m-am gândit, bun, e clar că sunt două lucruri prin care, două moduri prin care poți face un lucru. Îți dau să faci un lucru, poți face un lucru cu excelență. Sau îl poți face cu mediocritată. Știi ce înseamnă mediocru? Mediocru înseamnă acceptabil, dar nu cel mai bun. Mediocru înseamnă acceptabil, dar nu cel mai bun. Mediocrui nu sunt în vârf, dar nici nu-s ultimul. Nu-s nu -s primul, nu-s pe podium, dar n-am fost nici chiar ultimul. Asta e mediocru. Ce înseamnă excelență? Și vă dau cu definiția biletului acesta excelență. Excelență arete înseamnă excelență în împlinirea scopului care te împinge să atingi potențialul maxim cu curaj și putere. Fiți atenți! Excelență în împlinirea scopului care te împinge să atingi potențialul maxim cu curaj și putere. Sunt trei lucruri aici la definiția asta, vreau să-l vedeți. În primul rând, nu-i scopul tău, e scopul lui Dumnezeu. Împlinirea acestui scop nu-l faci cu mediocritate, nu? Cu excelență. Și al treilea lucru care vedeți la definiție, există un potențial maxim. Tata îi plăcea să vorbească, dacă ați fost la predicile lui, Potențialul maxim. Ura! Nu-i plăcea ca oamenii să nu-și atingă potențialul maxim. Și-au avut predici despre cum să atingi potențialul maxim. Pentru că vedeau că unii dintre noi suntem sub potențialul nostru, trăim viața sub potențialul nostru. Unii dintre noi, ascultați-mă, e ca și cum îți iei un laptop nou, cu, da, poate să vă zic că, câți megahertz, gigabytes, HDMI, îmi vin acum toate, el e tehnic, dar fiți atenți, lei le cu toate astea și se întreabă, pentru ce l-ai luat? Ce faci cu el? Păi, îl duc în piață să, adun, să adun, fac niște calcule de adunare și scădere. Deci tu ți-ai luat un laptop de 30 de milioane, să-l duci în piață, să, faci, să folosești din laptop, de la accesorii, mergi accesorii calculator, și folosești doar acel accesoriu din tot laptopul ăsta? Da! Puteți să-ți un calculator cu 50 de lei și ar fi făcut treaba. Potențialul maxim al acelui laptop este mult mai mare la cât îl folosești tu. Mulți, mulți dintre noi suntem laptopuri Ar face numai adunări și scăderi. Nu e potențialul tău maxim. Și știi ce e păcat? Când ajunge în cer și când Dumnezeu o să-ți arate potențialul tău maxim, eu aș fi putut avea o afacere Wow, dar... oh, o să fie prea târziu Că o să fie un cer nou și un pământ nou Potențialul tău maxim Primul lucru care vreau să vă zic Este că noi avem un scop de la Dumnezeu Și vedeți că nu vezi scopul lui Dumnezeu Nu o să vrei să te disciplinezi Că nu vezi scopul final Nu o să vrei pentru ce Să mă trezezi dimineața să mă rog Să vezi ai scopul în fața ta, tot timpul. Vreau să zic că o viață din belșug are loc doar atunci când tu trăiești în planul lui Dumnezeu și în scopul lui Dumnezeu. Nu vei experimenta viața din belșug despre care vorbește, despre care vorbește uh, Isus dacă tu trăiești după planul tău, cu scopul tău propriu. Eu vreau să fiu om de afaceri. Bun, dacă te-a chemat Domnul asta foarte tare, dacă Domnul te-a chemat să fiu un profesor.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 Cu toată omenirea Dumnezeu are un plan. Ieremia 29 cu Că Căci știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dumnezeu vrea să-ți dea un viitor. Dumnezeu vrea să-ți dea o nădejde. Știi tu viitorul pe care Dumnezeu l are cu viața ta? Dumnezeu vrea să-ți dea un viitor. El e, e scris. Efeseniul 1 cu 11. În el am fost făcuți și moștenitori, fiți atenți, fiind rânduiți mai dinainte. După hotărârea celui care face toate, după sfatul voii sale. Dumnezeu are un scop cu viața voastră. Asta e scopul lui Dumnezeu. Hai să vă dau definiția la scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este ținta pentru viața ta, pe care Dumnezeu vrea ca tu să o nimerești. Și pentru care ți-ai dat uneltele speciale pentru a o urmări. Scopul pentru viața ta e ținta ta. Imaginați că ești o săgeată și Dumnezeu are o țintă pentru tine. ala ai scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Nu o să fie destul să mergi pe lângă țintă. Doamne, aproape că a nimărit No, Nu, Dumnezeu te că chemat să nimerești ținta. Place când mă uit la jocurile astea, mai ales la jocurile olimpice și merg ăștia arcașii. Și, Doamne, incredibil cum merg acolo și știm noi filme în care e deja o, o... săgeată împinsă în țintă. Și vine unde un ăsta un, un, un, care e foarte bun și merge exact și despică săgeata, frate, în două. El, în, el vrea să meargă și el exact acolo în țintă. Vrea să nimerească exact. Și despica e care e acolo, mai să meargă și el. Să meargă lângă, direct să meargă și el la țintă. Scopul lui Dumnezeu, ține minte, e ținta lui Dumnezeu pe care vrea să o nimerești. Și în viață tu trebuie să-ți orientezi ți și să mergi înspre aceea țintă și Dumnezeu ți-a dat uneltele necesare. Acum dacă Dumnezeu mi-ar fi vrut ca eu să fiu fotbalist mi-ar fi dat un alt truc. și și dacă eram mai slab credeți m am fost și mai slab ești bun la rezistență și am avut, nu că să mă lau domnul așa a lucrat că am avut la, la liceul Baptist am avut record la o mie de metri nu să vedeți să credeți dar așa au fost am avut record, eu am record, erau ăștia mai mici, mai rapizi la 100 de metri. Aveți, la 1000 de metri trebuie să am un pic de rezistență. Și eu cum alergam atunci de trei pe săptămână în America, am venit eu și uh, am, nu știu dacă o bătut cineva recordul ăla, dar eu am stabilit un record în, 90, în 93. Ei, dar la viteză? Mă, cum nu puteam să-i bat pe ăștia la viteză. Dar la rezistență îi puteam. Dar la viteză, la fotbal... Deci, degeaba ești bun la rezistență dacă nu ești sprinter și să, trebuie să fugi rapid acolo să baci golul până vine. <laughs> Stai că eu am rezistență. Eu rezist tot meciul, dar degeaba rezist, mă. Trebuie să fii rapid. Și că domnul mi-ar fi dat alt trup, dacă vreau să joc fotbal. Dacă vreau să joc basket, mi-ar fi dat alte picioare. Uh, vă spun, am antrenat enorm meream, meream, uh, eram uh, în perioada de liceu, săream coarda numai să sar mai sus făceam ridicături de genul ăsta, făceam nu știu dacă Călin și Dani și se aduc aminte făceam, frate, sute să mântăresc mușchi. și vine Dani s-a antrenat și el un pic vine Dani și eu de ce m-a Să știți de ce m-a la basket? E fain să te ridici un pic mai sus și să bagi așa, să faci un slam dunk la, la coș atingeam numai, știți cum, nu știu, ori eram, eram systemat, nu săream așa, nu aveam mușchi, dezvoltați ca lumea și nu săream, tot atingeam numai cu degetele, știi, uh, uh, ringul ăla, inelul, tot cu degetele, și tot, Ua, acum am ajuns până la următoarea încheietură, e mai bun, mă antrenam și vine Dani, Na, sta, se antrenează și el, dar când îl văd, vin din America, el face slam dunk cu spatele, cu fața mea e incredibil. Are corp, trup pentru basket. Vezi atenți, uneltele pe care le avem, de multe ori vorbesc despre ținta care trebuie să o nimerim. Fez atenți, sunt unii, eram la fizică. Mă, făceam fizică, uneori parcă vorbeau altă limbă, pentru mine. Fizică, metafizică. Veneam acasă, Dani, el cu, el cu tata era, ei cu fizică erau. Se delectau în limbajul acesta fizicienilor. Și vorbeau și înțelegeau și... Uh, domnul, eu dat mintea aia de fizician lui Dani. Și au fost implicat tot timpul în, în chestia asta, în tehnologie. Și vezi, pentru tine, poate, poate tu, uh, tu te uiți la aceea uh, când vorbesc în limbajul acesta... Uh, tu nu înțelegi nimica, Dumnezeu ți-a dat uneltea respectivă, nu fii dezamăgit, Dumnezeu ți-a dat alte unelte De multe ori în viață ne uităm la ce au alții și uh, în loc să ne uităm la ce avem noi Uite-te uite ce mușchi are Dan la picioare, și sare frate ca un kangaroo uh, uh, Uite-te ce rapid e ăsta Eu, da, Dumnezeu, Ce unelte ți-a dat Dumnezeu ție? Dat, Domn, și Și altele respective pe care Domnul ți le-a dat vorbesc despre scopul lui Dumnezeu în viața ta. Ai anumite talante, anumite abilități care alții nu le au. Și am auzit oameni care lor descoperi la 40-50 de ani, dar și, și ce dacă? Acum le descoperi, e ok. Mai bine mor și fără să le descoperi? Niciodată, prea târziu, să descoperi abilitățile. mi -am aminte că eram, eram în state și... Un sculptor și-a găsit uh, vocația asta, darul ăsta, avea vreo, aproape 50 de ani. Și până atunci a lucrat o slujbă care deloc nu avea nimic ca cu sculptura, dar când vedeai ce poate să facă el? o fiecare ne-a dat unelte să ne merim ținta. Care sunt uneltele tale? Și dacă tu stai în rugăciune și stai, noi avem și la grupe de studiu, noi avem profilul PAD îți putem da să-ți să vezi, analită, să analizezi abilitățile și avem pentru tine, te pot ajuta, te pot îndruma, dar te uiți la viața ta. Eu mă aduc aminte următorul lucru. Eram, aveam 14 ani. Și știți cum îmi spuneau colegii mei la 14 ani, nu eram lider la nicio grupă, eram, eram un creștin care îl iubeam pe Domnul și îl urmam pe el, mă rugam o oră pe zi, dar nu aveam nicio responsabilitate în biserică. Știți cum spunea spuneau colegii? pastorul Ted. Dar la 14 ani îmi spun pastorul Ted. Au văzut anumite abilități, au văzut anumite lucruri la mine. Mi-a spus pastorul de la 14 ani. Trebuie să învățăm, eram într-o școală creștină și trebuia să învățăm versete biblice. Pasajă. Pasajul virus, trebuie să ne învățăm. Și cine a învățat primea un premiu la sfârșit. Pentru mine era o delectare să le învăț. Și mergeam și le spuneam. Nu, am, nu predicasem până atunci, dar persoana, profesoară care mă asculta, era atunci de pauze, am pauze. Vreau să vă spun și spunea, ai o voce de predicator. 14 ani! Dar oamenii din jur au început să vadă uneltele pe care Dumnezeu mi le-a dat. La Când am terminat clasa 8, pastorul Dick Iverson, nu eram noi atât, foarte apropiat, dar atunci pastorul Dick Iverson te dea un premiu pentru cine se numea premiul pastorului, pentru cine avea anumite calități care îl îndreaptă spre a fi un pastor. În toată școala. Te ciuciui, români, care au venit în clasa 8-a atunci anum, acolo, Am făcut clasa 7-a, primul trimestru aici, mi-a dat premiul. De ce? Au văzut uneltele. Au văzut uneltele. De când a fost mic? Și am și acum premiul acasă. Mi-a dus aminte, de la 14 ani eu am știut, că eu voi fi pastor. și am acceptat scopul lui Dumnezeu. Și de atunci, la 14 ani, mă pregătesc. Pentru că nu dintr-o dată știi toată Biblia, nu dintr-o dată ești pregătit în toate domeniile dar ne dăm toate silințele. Ne dăm toate... E o disciplină pe care tu trebuie să înveți să fii disciplinat. Care-i scopul tău? Și poate zici Ted, da, -a zis, o chema pe tine să fiu păstor, dar pe mine-mi po să fiu uh, să lucrez la salon. Ce să fac eu? Și fiți atenți lucru. lucrul. Scopul lui Dumnezeu tot timpul implică oameni. Tot timpul. Dumnezeu nu te-a chemat pe tine, pe pământul acesta, să ai grijă de animale. Nu. Nu ăsta a fost scopul ca tu să îngrijești de animale. Sau tu să ai grijă de computere. Nu? În timp ce faci aceste lucruri, să atingi alți oameni. Și poate te zici, eu, sunt, eu lucrez la salon, eu știu eu să dau părul. Fii atent. Fii atent că m-a plăcut ce am auzit. A fost vineri la noi frați de ce an. Unul dintre ei este pastor la Ocnamureș Mihai și Paula, soția lui și doi dintre ei sunt păstori la o în Cluj și vorbește cu, soț cu Mona uh, soția lui Mihai, Paula și spune așa, eu eu dau eu am un salon, zice, în Ocnamureș și am devenit cea mai bună din oraș apropo de excelență la mine vin cei mai buni clienți și m-am întrebat, cum pot eu să-i fac reclamă lui Dumnezeu în salonul meu? Păi, atent, dacă mergi la și vă mergeți la Ucran Mureș și mergeți la salonul lui Paula, de ce când intri, vei auzi cre muzică creștină. Muzică creștină, o să auzi de cean, printre alții care cântă în, auzi muzica din salon. Wow. Când te pui jos pe scaun, o să vezi reviste. Dar nu reviste cum vezi când mergi tu la salon. Reviste creștine. Și spunea ea că unealta care aduce cei mai mulți oameni în biserica lor este salonul ei. Și te gândești, eu doar pot să dau părul. Orice faci, în orice domeniu ești, că ești avocat. Avem aici pe fratele Iacob. E în biserică pentru că am mers la o, o soră a mers cu o problemă profesională. Dar această soră din că a făcut reclamă lui Dumnezeu. Iată că poți să fii un avocat să fii și să fii avocatul lui Dumnezeu. Și să, să îndrepti oamenii spre Dumnezeu. Poți să fii un contabil, poți să fii un om de afaceri și să îndrepti spre Dumnezeu. Așa că nu ai nicio scuză, indiferent unde, în ce domeniu ești. Ești chemat, ai uneltele necesare, știi să tai părul pe reclamă lui. Mă plăcut de fotba fotbalistii staruri, îți vedete. Și îmi plăcea când era unul creștin care nu era creștin pe ascuns, ci venea și spunea, cum îmi place de caca, pentru că el e fiu de misionar. Și el venea și spunea, tată a fost misionar, am avut un accident, era să nu mai pot umbla, domnul m-a vindecat și eu sunt aici și vorbea despre Isus Hristos. Dar nu numai fotbaliști avem nevoie, avem nevoie în toate, pentru că Domnul are un scop cu viața ta și scop, scopul acela implică oameni, nu utilaje, chiar dacă lucrezi cu utilajele, oameni. Pentru că fără să ne dăm seama, fiecare dintre noi influențăm pe alții. Fără să-ți dai seama. Și știi când îți dai seama cel mai mult asta? Când ești părinte. Când am devenit părinte, mi-am dat seama că acel copil e influențat de mine. Și acel, acel copil mă copiază. Nu copiază ce zic eu, ce mă vede făcând pe mine. Pentru că, ascultă-mă, tu transmiți lumii din jurul tău, la locul tău de muncă, unde ești tu, cine ești tu. Nu ce vrei tu, că sunt oameni care vorbesc. Întoarce-te la Domnul, ca că nu mori. Ia, te așteaptă și vorbesc. Știi? Dar ce transmit? Transmit pe ei înșiși și spune nu vrem așa ceva. Pentru că tu transmiți cine ești. Nu ce zici? Cine ești? Cine ești transmis? Și acel copil, eu nu -o, o să aduc, adus, Ted, aș vrea să avem o întâlnire astăzi cu Mona împreună și noi o să te învățăm valorile noastre. Ce e important pentru noi? O să iau, nu o să iau o, o, o tablă și o crede, ascultă-te, stai acolo. Pentru noi e important rugăciunea, o valoare pe care noi avem ca familie. Nu mă vedem niciodată rugându-mă, nu știu că e important pentru tine asta. Pentru că el, el vede și copiază ceea ce faci, nu ceea ce spui. Spui copilul, mă copil, ar fi bine să merg pe la biserică. Da, tati, da, tu de ce nu mergi? Mă, ar fi bine fiule să te trezești mai dimineață, duminica. Da, tu dormi în pat? Ei copiază acțiunile tale, valorile. Tu transmiți cine ești. Cine ești tu? Cine văd cum. Eu fac, eu fac anumite lucruri, fac lutei. Dom'le, el face în afel ca mine. Bă, mă copiază de acum. Vede că o fac pe Mona să râdă. Și vrea și el să o facă pe mama să. pe, pe bunica lui, vrea să facă să râd. Dacă ați vedea câte. Tipul ăsta e amuzant, pentru că vrea, vrea să fie ca și tatăl. El copiază, vede că eu fac pe Mona să râdă și și el vrea să o facă. Așa că noi toți avem un impact și influențăm oamenii din jur, dar trans... tu transmiști cine ești tu? Te miri de mieri Oare? De ce? Colegii mei nu se întorc la Domnul cum ar vrea. Păi, nu știu că tu transmiști cine ești. Știu că tu zici cuvintele potrivite, dar tu transmisi cine ești. O așa -aș vrea, nu, dar nu, tu transmisi cine ești. Scopul lui Dumnezeu ar trebui urmărit cu excelență. Și cu asta încheiem. Ar trebui urmărit cu excelență. Că Dumnezeu are un scop cu viața ta, ascultă-mă, a trei să-ți dai toată silința. Ascultă-mă, toată silința. Să-l urmărești cu excelență. Arete. În greacă. Excelență în împlinirea scopului. Excelență. Adică nu faci lucrurile. Dacă Domnul mă m-a chema să fiu un pastor, credeți-mă, o să fiu, o să încerc să fiu cel mai bun pastor. O să vreau să fiu călăuz de Duhului Dumnezeu. Vreau să fiu cel mai bun Vreau să mă ating potențialul meu maxim Nu o să mă mulțumesc cu mediocritate Maxim Pentru că Dumnezeu vrea să-ți împlinească scopul Cu excelență Când merge în cer și vă aduce Dumnezeu Ținta ta Vreau Ionel Ținta au fost aici Ai nimerit-o Dar e cam la margine Mediocritate. Acceptabil, dar nu destul de bun. Dați-vă toate silințele. Un efort perseverent. E inițiativă. Dau toată silința. Eu cred că dacă noi ca și creștini am dat toate silințele să unim la credința noastră excelența în împlinirea scopului lui Dumnezeu am crește mai repede spiritual. Adică noi ca și creștini am, am unit la credința noastră, ne-am mulțumit doar cu credința pe care am primit-o, ci am unit la credința noastră în fiecare zi și am, am vrea, am dori lucrurile lui Dumnezeu, pentru că, ascultați-mă, despre ce vorbesc eu, viața din Bășug, știi ce e? E binecuvântare lui Dumnezeu, e favoare lui Dumnezeu. Da, dar vine cu un preț. Vine cu un preț. De exemplu, dacă vrei să fii binecuvântat financiar și nu dai Domnului Poți să te rogi tu să vină ploaie cu bani și să vină vânt din America cu dolari și de la Bruxelles cu euro? Că nu se va întâmpla, pentru că el spune, e un principiu, un preț. Trebuie să dai, după aia vei primi. Tu vrei că Domnul să-ți deschide zăgazul Cerului, spune, există un preț. Trebuie să spui credința în mine să iei 10% din 10 milioane, un milion e al lui Dumnezeu? Îți pui credința în mine Și ești gata să deschiză gazul cerului Ai credința ta în acțiune Când nu ții milionul la tine în buzunar Spune, n-ai credință Spune, ai credință Că dacă ai avea credință, mai da milionul Ai credință că pot deschide gazul cerului? Da, Doamne Să văd Un preț Nu mulți ești gata să-l plătească. Doamne, de ce nu? Dumnezeu, ascultă-mă, nu-i vorba aici de nu e vorba aici de miliardar E vorba să ai Mai mult ca să dai și la altul. Spre asta e vorba. Să ai mai mult. Să ai unde ajuns ca să poți să bine și pe altul. Nu vorbesc aici de Porsche, Carrera și Lamborghini. Nu, nu vorbesc aici despre să ai mai mult ca să dai la alții. Spre asta vorbesc. Un curite 9, 24, la 26, spune așa. Cum ne urmărim scopul cu excelență? Pablo zice așa, nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel, fiți atenți cum să alergați. Alergați, ca să căpătați premiul. Am fost la o cursă în Statele Unite, v-am -am spus că am fost uh, la rezistență, era bun. Am fost la o cursă și eram vreo o, peste 100 în, în cursa respectivă. Era o cursă de rezistență, nu mai ți câte miles, da? Câțiva kilometri, bun, vreo șapte, opt kilometri, nu mai țin minte exact. Și mă să mulți în cursă asta, dar știți, după, la, după un minut de la cursă mi-am dat seama că Mursor a apucat să aleargă nu ca să câștige premiu, ca să ne încurce pe noi, cei care am vrut să câștigăm premiul. Și la început, mă băgat gataște o viteză, eu care mă gândeam, mă am ce șansă să câștig. o ăștia viteză, dar eu am știut un lucru. Nu poți de la început să tai tot efortul, pentru că e, e șapte kilometri și ai un, ai un, ai un, știam că trebuie să ai un ritm la care știi să, că poți alerga șapte kilometri și în ok, în ultimele de metri mai bagi uh, forcezi nota sau în ultimul kilometru. Și într-adevăr ei după 500 de metri au renunțat. <coughs> Erau creștine, parcă au toată viața lor. Dar, cadam, au renunțat. Pentru că nu s-au implicat în cursă ca să câștige premiul, să ne încurce pe noi. Iar Pavel zice, știți cum să alergați, ca să căpătați premiul. Când alergi, ca să o să vedeți ce înseamnă, cum să alergi. Toți se luptă la jocurile de obstet, nu se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum la alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca și unul care lovește în vânt. Trecem repede. Urmărirea scopului necesită, în primul rând, o dedicare înflăcărată. Spune alergați. Înseamnă să folosești tot efortul necesar pentru a reuși. Dacă eu spun, depune tot efortul să ajung de la scenă până la baie, ce fac? Dacă umplu, nu-i tot efortul meu. Dar dacă eu alerg, ăsta e tot efortul. M-ați înțeles? Și păi, Pavel zice, alergați-mă, puneți-vă tot efortul vostru. Nu îmblați numai după... O să vedem ce scop are Dumnezeu. O să încercăm. Nu alergați, spune Pavel. Depuneți tot efortul. Toată energia ta pentru a nimeri ținta. Asta înseamnă să-ți depui toată sirința. Luptă, te spune. Și când te lupți trebuie să îndepărtezi orice obstacol care te împiedică, să înaintezi. Elimină vulpile care strică via. Obițieiile mici care distrug măreția din viața ta. După spune, se supun la tot felul de înfrânări. O dedicare înflăcărată. Înfrânările sunt exercițiile sufletului, care măresc șansa de câștig. Ascultați-mă înfrânările, sunt exercițiile sufletului, care măresc șansa de câștig. Ca să faci ceva pentru, excelent pentru Dumnezeu, va trebui să plătești un preț. Oamenii comodi nu fac nimic, măresc pentru Dumnezeu. Niciodată nu o să vezi un om care a făcut ceva minunat a fost un om comod. Nu? A fost oameni cu o dedicare înflăcărată. A oameni care au aprins flacăra în alții. Pătești un preț. Cel mai uh, medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice, cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice, trăiește și astăzi, are 27 de ani. Nu vine să creziți. Da, 27 de ani are. Cel mai medaliat sportiv la Jocurile Olimpice este contemporan cu noi, fraților. Și l-ați văzut la Jocurile Olimpice din Londra. Dacă v-ați uitat la anot, numele lui Michael Phelps. Ce a câștigat el, de așa măreț? Hai să spun ce a câștigat. Din 2004, 2008, 2012, în aceste trei jocuri Olimpice la care a participat, fiți atenți te au câștigat. Din, a câștigat 22 de medalii. Cel mai mult care a câștigat un sportiv. 18 dintre ele, medalii de aur. Două medalii de argint, două de bronz. Și noi uităm la și zicem, wow, ce aș vrea! Hai să vă spun prețul pe care l-a plătit. Hai să vă spun prețul. Hai să vă, vă spun antrenamentul lui. Pe săptămână, știți câți metri nota el pe săptămână? 80 de mii, 80 de kilometri Pe săptămână în nota 80 de kilometri Pe săptămână Știți de câte ori s-a antrenat? S-a antrenat pe zi de două ori Știți cât era prima parte? Cât dura? 5-6 ore Și cât era a doua parte? 5-6 ore Și spune, dar, nu mai. Deci, ok, ok Și de câte ori pe săptămână? Hai să spun de câte ori pe săptămână șase ori pe săptămână. Duminica făcea pauză. Și te gândești, bă, da. Asta a avut o viață, mă. Asta nu numai unul ăsta. Și zicea cineva, bă, Asta trebuie cineva să uite la el, că cred că e un pește în, în, în, în trup de om. Dar, dar ne uităm la el, au plătit un preț pentru cele 22 de medalii. La, până la 27 de ani, de două ori pe zi, șase ori pe săptămână, 5-6 ore de fiecare dată antrenament. De trei ori pe săptămână ridica greutăți. Pe lângă not. Deci pe lângă cele cinci, 6 ore de not, de trei ori pe săptămână ridica greutăți. Ne uităm la el și aș așa și eu să fiu ca el. Ești gata să plătești prețul? Păi zic, dintre vreau o, așa ca Dumnezeu să mă folosească. Dumnezeu vrea să te folosească. El are un scop cu viața ta. Întrebarea ești gata să plătești prețul? Pentru că îți trebuie o dedicare înflăcărată îți trebuie o dedicare înflăcărată. Urmărirea scopului necesită este o concentrare perseverentă. Când te concentrezi, te concentrezi la un lucru. Atâtea noi vrem să facem toate. Spune așa, nu ca și cum naști în control, trebuie să te împotrivești orică viziune clare și orică viziune sigure. Și concentrarea aia să fie la premiu. Realizând că sfârșitul merită toate sacrificiile. Michael Phelps, când înota, când era greu, știți la ce se gândea? Medalea de aur. Medalea de aur. Concentrat. Pentru că dacă nu era concentrat, mergea și el la plajă, se bucura și el de, de viața, de noapte, se bucura și el de toate lucrurile care le oferă viața, concentrat. Medalii de aur. A fost dorința lui să te vină cel mai medaliat sportiv. A fost dorința lui și la 27 de ani a devenit cel mai medaliat sportiv. Concentrare. Nu-ți pierde concentrarea. Știi ce ar trebui să te concentrezi? La premiul chemării cerești. Scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. În fiecare zi te trezești, ce vezi? Premiul. Știi ce vedea în fiecare zi Michael Phelps când se trezea? Medalia. Medaliile de aur. Îl motiva. Pentru că premiul te motivează. Și spune, spune apostolul Pavel, ăștia fac pentru o coroană care se vestește nu pentru o coroană care nu se vestește Dumnezeu o coroană pentru tine, amin. amin? Urmărirea scopului necesită un caracter de luptător. 1 Corinteni 9 cu 26, mă lupt, dar nu ca unul care lovește în vânt. O persoană care realizează multe în viață este un luptător. Tata a fost un luptător. Cădea? de a, nu s-a lăsat. Când am cerut de la primărie acest teren, pentru, spre concesiune, știți de câte ori a intrat în ședința de Consiliu? Un an întreg, la fiecare ședință. În nea, după cinci ori, după ce a fost refuzat? Și a zis, tata, nu mă las. Tată a fost un luptător. Oamenii erau împotriva lui. Nu o să reușești, frate. Tu, cum poți tu, biserică mică, cum poți să se construiești? Nu pe tata, pe tata nu o descuraja, pentru că el era un luptător. Cădea, se ridica înapoi. Deci eu vrea să ai un caracter de luptător. Continui lupta. Și o lăsat asta în noi. Am fost doburâți jos ca familie, dar o lăsa, o transmiș ceva din el în noi. Și noi ca biserică. Ce e un caracter de luptător? Nu ne lasăm. Nu le lăsăm doborâți de nimic, indiferent ce vine, noi ne ridicăm înapoi. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului, în Proverbe 24 cu 16, că și cel neprianit de șapte ori cade. Se ridică. Cei răi se prăbușesc în nenorocire. Psalmul 37 cu 24. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul l-a pus de mână. Luptă-te. Luptă te pentru familia ta. Luptă-te pentru copiii tăi. Luptă-te pentru scopul tău. Luptă-te pentru caracterul tău. Ascultați-mă, fiecare bilet care îl primești intră prin prisma caracterului. Când sacrifici caracter, sacrifici opțiuni. Când nu dezvolți anumite laturi ale caracterului tău, te va costa în viitor acest lucru. Nu uita asta, sacrifici caracter, caracterul e cine ești tu când nimeni nu te vede. Când sacrifici caracter, sacrifici opțiuni. Îți limitezi opțiunile. Lupta pentru caracterul tău. 2 Timotei 4, 7 la 8 spune, am luptat, lupta cea bună, i-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Ascultă-mă, Pavel, a fost un luptător. El a spus, m-am luptat, lupta cea bună a credinței. Eu v-am spus următor lucru și o să, vă, o să vă spun în continuare ca păstor al vostru. Nu pot să mă lupt pentru voi. Lupta ta e lupta ta, Duo luptă-te, nu pot eu să mă lu lupta ta ridică-te în picioare ai căzut, ridică-te și luptă-te luptă-te lupta cea bună a credinței nu sta descurajat jos la pământ, ridică-te Dumnezeu este cu tine viteazule asta spune Domnul astăzi luptă-te lupta cea bună a credinței și te întreb cu ce ar trebui să mă lupt în împlinirea scopului lui Dumnezeu cu ce ar trebui? hai să vă spun cu ce ar trebui să vă luptați și vă da, vi le dau repede cu lucrurile pe care Vrei să le începi, dar nu le începi. Este te lupți cu lucrurile pe care vreau să le schimb, dar nu le schimb. lupte te cu lucrurile care le-ai început și nu le mai termin. Trebuie să vă spun că trebuie să te ții de angajamentele prezente pentru a evita eșecuri în viitor. Modul în care te disciplinezi este modul în care te pregătești pentru reușitele din viitor. Ascultă-mă, modul în care te disciplinezi este modul în care te pregătești pentru reușitele din viitor. Cu ce te lupți Cu lucrurile care vreau să le am, dar nu le am. Luptă-te! Cu lucrurile pe care vreau să le fac, dar nu le fac. Aia e o luptă. Cu ceea ce vreau să fiu, niciodată nu am fost. E lupta ta. Și în această dimineață, Dumnezeu îți spune, am o țintă pentru tine să o nimerești, am un scop pentru tine, Să am dat uneltele, împlinește scopul acela cu excelență. Să fii, ai o dedicare înflăcărată, să ai un caracter de luptător și o concentrare perseverentă, Și concentrat la acel premiu, nu la toate lucrurile, la acel premiu chemării cerești spune așa de fain și o să vă citesc ce spune în Filipeni Apostolul Pavel și încheiem tot zic că încheiem, dar chiar că încheiem e Filipen 3 cu 13 Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, uitând ce este în urma mea și ați întindu-mă înainte. Aș vrea acolo unde ești să înțelegi că motivul pentru care te-ai născut pe acest pământ nu este doar să treci ca și cum n-ai fost pe aici. Și Dumnezeu cu fiecare din voi are un scop. Și dacă Dumnezeu poate folosi o persoană la un salon să îndrepte oamenii spre Iisus Hristos, te poate folosi pe tine să faci reclamă lui Dumnezeu. Care-i scopul lui Dumnezeu pentru viața ta? Și în această dimineață, dacă nu știe, joacă Duhul Sfânt să-ți vorbească, să-ți reveleze mai mult, pentru că Dumnezeu vrea să iei acest bilet. Ăsta depinde de tine. Ăsta e biletul care tu trebuie să-l iei. Excelență în împlinirea scopului. Ăsta e biletul. Dacă nu-l iei ăsta, uși în viața ta vor fi închise. Și de ce nu experimentezi favoarea binecuvântarelui Dumnezeu? Nu ai acest bilet, nu lucrezi la el. Excelență în împlinirea scopului. Dumnezeu vrea să se reveleze scopului pentru viața ta. De ce ești aici? Ce plan are cu tine? Dumnezeu are un scop cu viața ta. Un plan. Și închei cu un citat. Cred că ai sărit peste el. Am sărit eu peste el. Vreau să închei cu el. Tot închei. Am multe să vă spun, dar închei. Chiar închei. A fost pastor, a scris 40 de cărți. A.W. Tozer a spus următorul lucru. E acolo? Persoana cu o credință adevărată crede că Dumnezeu are un scop cu fiecare viață, în ciuda realităților evaluate de sentimente și intelect. El sau ea călătorește pe o cale stabilită, o, călători, o călătorie rânduită de scenariul secret al providenței ascunse a lui Dumnezeu. Repet din nou ultima parte. El sau ea călătorește o cale stabilită o călătorie rânduită de scenariul secret al providenței ascunse a lui Dumnezeu eu aș vrea să mi arate domnul scenariul ăsta secret să văd scopul lui, pentru că în tot ceea ce face el are un scop, are un scenariu mi-ar place să-l văd ca să înțeleg anumite lucruri, dar nu uneori să ne încredem în el că el lucrează după scenariul lui și toate sunt în planul Lui Când a, când a plecat tata, trebuie să mă încred A fost în planul Lui, a fost în scenariul Lui secret E în providența Lui Dumnezeu Toate lucrurile vor lucra spre binele celor ce îl iubesc pe Domnul Mă încred în asta Și în continuare alerg și mă lupt Să nimerează ținta. Asta e chemarea ta și eu, mamea Închideți ochii acolo unde sunteți Mă rog, tată, pentru fiecare persoană care a auzit astăzi cuvântul tău, mă rog, pentru fiecare persoană care astăzi a decis. Vreau să urmez scopul, vreau să urmăresc scopul în viața mea, scopul lui Dumnezeu cu excelență. Să-mi dau toată sărguința, tot efortul, să alerg spre premiul chemării cerești. Nu oricum să alerg, nu o să umblu, nu o să salt, Așa relaxat și să alerg Mă rog pentru cei care până acum Nu-și cunosc tată, scopul Mă rog ca tu să le revelezi Scopul pe care tu l-ai cu viața lor. Planul tău măreți Și mă rog să aibă o dorință Să nu urmeze acest scop Cu mediocritate Cu indiferență Ci cu excelență În numele Lui Isus Hristos În timp ce Capetele voastre sunt plecate, așa să pun o întrebare, dacă este cineva în acest loc și spui, aș vrea și eu să am această viață din Belșuc. Dar am auzit că ea este doar prin Isus Hristos și ca să vin prin Isus trebuie să-i dau Domnului trecutul meu, păcatele mele și El să-mi dea neprienirea lui. Înțelegi, El este calea, El a venit să moară pentru mine. Dacă în această dimineață în acest loc și încă nu ai primit primul bilet, biletul schimbului. E mântuirea lui Dumnezeu, biletul mântuirii. Cu asta începe biletul schimbului, cu biletul mântuirii. Că nu ai primi mântuirea lui Dumnezeu dacă ești încă departe de Dumnezeu. Și în această dimineață, Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit. Și ai simțit că El are planuri bune cu tine. Și ai simțit și ți-a vorbit că El are un viitor și o și tu, tu crezi asta. El are o viață din Belșug pregătită pentru tine și dar trebuie să-ți faci parte. Dar primul lucru care trebuie să l faci astăzi ca să intre în această viață din Belșug, este să-l accept ca Domn și Mântuitor. Să-l accepți astăzi ca Domn și Mântuitor. Așa că dacă ești aici și n-ai luat decizia asta niciodată, aș vrea să te coduc într-o rugăciune prin care tu să faci asta. Așa că în timp ce nimeni nu se uită în jur, Te spui, te, aș vrea să te rogi pentru mine, eu sunt departe de Dumnezeu, vreau astăzi să mă întorc la Dumnezeu, să-l fac pe Iisus Domnul și Mântuitorul meu. Dacă ești aici, faci să cu mâna. ridică o sus și după aia pune jos. Dacă n-ai mai făcut, n-ai luat decizia aceasta. Acolo în spate am văzut mâna ta. Că mai este cineva, spui, mulțumesc că am văzut și mâna ta. Două mâini. Spui, vreau să-i dau lui Dumnezeu trecutul meu și aș vrea să-i dau lui Dumnezeu păcatele mele, el să-mi dea neprijinirea lui, vreau să-l urmez pe el, el are planuri bune cu mine, vreau să aflu și eu scopul pentru care af... sunt aici pe pământ. Dumnezeu vrea să-ți asta. Dacă mai e cineva, două persoane până acum, dacă mai e cineva, mulțumesc. Trei persoane, dacă mai este cineva, în această dimineață, Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit, el are pentru tine un viitor. dă tu trecutul tău, dă tu păcatele tale și el îți dă neprinirea Lui. El îți dă mântuirea viața veșnică. Dacă mai este cineva ultima întrebare, cum acum mâna sus. Trei persoane, patru, mulțumesc. În timp ce suntem acolo e o dimineață minunată cu patru persoane care au ridicat mâna e o sărbătoare în ce Dacă una singură se decide să-L primească pe Iisus Îngerii, deja e o sărbătoare s-a cauzat prin ridicarea mâinilor o sărbătoare mare în ce noi ca biserică suntem mulțumitori dar aș vrea, tu care a mâna aș vrea să repezi după mine următoarea rugăciune și e cea mai bună decizie pe care tu o poți lua astăzi de a urma pe Isus Hristos de a căuta această viață din belșug pe care El ți-o oferă și să fii gata să plătești prețul să dai sârguință, să adaugi a credința ta care o primești astăzi excelența în împlinea scopului primul bilet dar dacă ridicam mâna și noi, ceilalți, pentru că suntem alături de voi, vrem să ne rugăm împreună cu voi. Așa să repetați după mine următoarea rugăciune. Și toată biserica o să repetăm împreună cu voi, pentru că suntem alături de voi astăzi. Spune: Doamne, Tată, îți mulțumesc că mă iubești. Și l-ai trimis pe Isus Hristos să moară pentru păcatele mele. Îți mulțumesc că prin El. Pot avea viață din belșug aici pe pământ și în veșnicie. Te să mă ierti toate păcatele mele. Spală-mă ca să fiu curat. Fii mântuitorul meu, fi domnul meu. De azi înainte vreau să te urmez pe tine. Ajută-mă la aceasta. Amen. E o bucurie ori de câte ori o persoană se întoarce la Domnul și mulțumim Domnului. Dacă clintrul îți ridice picioare, dacă ai ridicat mâna, când noi avem o carte pentru voi, primul pașapista credinței, dacă pentru prima dată ridicam mâna, aș să vii și să-ți dea clin la terminarea această carte, pentru că pentru tine, așa că toți ne ridicăm în picioare. Și acolo unde ești, aș vrea să te lasă să vorbești cu Dumnezeu. Sunt sigur că Dumnezeu ți-a vorbit, e sigur că Dumnezeu ți-a spus ceva despre ținta pe care toată să o nimerești această dimineață Duhul Lui Dumnezeu ți-a spus, despre toate silințele nu știu ce Domnul ți-a vorbit nu știu ce efortul patrui să depui nu știu ce trebuie tu să iei inițiativă să faci, dar știu că Domnul ți-a vorbit astăzi, răspunde prin următoare rugăciune, intrăm cu toți într-o rugăciune și aș vrea să răspuns Domnului acela ce ți-a vorbit în această dimineață Păi, că te și mereu te voi lăuda. Ia nu vătăi, ia că te eu aș trăi, viață viață și mereu te voi lăuda. Eu nu vătăi, mai trec jos pe când eu aș putea trăi Viața mea ță-mi dau Eu nu voi eu nu voi trăi Mă trec jos pe când eu aș que trăi Viața